з нижчою зарплатою, але ширшими обріями, або почекати на інвестиційні можливості, поки інші люди, позбавлені такої свободи дій, впадатимуть у відчай. І ці приховані дивіденди набувають дедалі більшої ваги. Колись світ був дуже обмеженим локально. За даними історика Роберта Гордона, якихось 100 злишком років тому, 75% американців не мали ані телефонів, ані доступу до регулярного поштового сполучення. Тож і конкуренція відбувалася в цих надзвичайно локальних умовах. Працівник із посередніми здібностями був найкращим у своєму містечку, і його вважали найкращим, бо він не мусив конкурувати з розумнішим працівником з іншого міста. Тепер усе змінилося. У світі, сполученому незліченними зв'язками, ви конкуруєте не з сотнями чи тисячами в обширі свого містечка, а з мільйонами чи з мільярдами в обширі всього світу. Особливо це стосується робіт, де треба працювати головою, а не м'язами. Викладачі, маркетологи, аналітики, консультанти, бухгалтери, програмісти, журналісти і навіть лікарі, де далі більше конкурують у глобальній спільноті талантів. Діджиталізація стиратиме світові кордони, і дедалі більше царин потраплятимуть у цю категорію. Як сказав венчурний капіталіст Марк Андрісен, програмне забезпечення пожирає світ. Із розширенням поля конкуренції ви мусите спитати себе, і як мені за таких умов виділятися? Я розумний? Дедалі гірша відповідь на це запитання, бо у світі повно розумних людей. Щороку майже 600 осіб складають стандартизований тест SAT невідмінно. Ще 7 тисячам осіб бракує до цього рівня кількох пунктів. У глобалізованому світі, де переможець отримує все, ці люди дедалі більше стають вашими безпосередніми конкурентами. Розумові здібності не надто надійна перевага у світі, пов'язаному такою кількістю зв'язків, як наш. А от гнучкість і свобода дії Перевага. У світі, де конкуренція за інтелектом надзвичайно висока, а чимало колись затребованих технічних навичок тепер автоматизовані, конкурентні переваги перемішуються в церену нішових і гнучких навичок, комунікації, емпатії та, мабуть, найбільше, здатності змінюватися відповідно до ситуації. Тоді можна чекати хороших можливостей і кар'єрних, і інвестиційних. Завдяки такій гнучкості ви ліпше зможете опанувати нові вміння і навички в разі потреби. Ви не потерпатимете від гострої необхідності наздоганяти конкурентів, які можуть більше за вас, а спокійно і вільно шукатимете свою пристрасть і нішу у власному темпі. Сформуєте новий режим, сповільнитеся і осмислите життя, виходячи з нових засад. Здатність до таких дій, коли більшість навколо цієї можливості не мають, Одна з небагатьох рис, які вирізнятимуть вас у світі, де розумові здібності більше не є сталою перевагою. Більший контроль над власним часом і варіантами вибору стає однією з найцінніших валют світу. Тому більше людей можуть і мають заощаджувати гроші. А знаєте, що ще вони мають робити? Припинити намагатися бути такими раціональними. Поясню чому. Розділ 11. Розважливий більше, ніж раціональний. Ліпше прагнути бути переважно розважливим, ніж намагатися зберігати холодну раціональність. Ви не електронна таблиця, ви людина, сумбурна, емоційна особа. На осягнення цього факту мені знадобилося трохи часу, та щойно мене осяяло, я зрозумів, що це один із найважливіших чинників у фінансах. З нього випливає наступна теза, якою часто нехтують. Ухвалюючи фінансові рішення, не варто прагнути холодної раціональності. Старайтеся просто бути достатньо розважливим. Це реалістичний підхід, і ви зможете дотриматися його в довгостроковій перспективі, що вкрай важливо в управлінні коштами. Щоб прояснити свою позицію, розповім вам історію про хлопця, який намагався лікувати сифіліс малярією. Юліус Вагнер Яурег, психіатр XIX століття, володів двома унікальними вміннями. Він добре розпізнавав шаблони, а те, що інші називали божевільним, вважав просто сміливим. Він спеціалізувався на лікуванні пацієнтів із тяжким нейросифілісом. На той час це був смертельний діагноз, ліків від тієї хвороби ще не винайшли. Лікар помітив певний шаблон, Пацієнти із сифілісом зазвичай одужували, якщо мали нещастя підхопити тривалу гарячку, ніяк не пов'язану з первинним захворюванням. Як припустив Вагнер Яурек, причина такого розвитку подій у тому, що лікарі століттям інтуїтивно підозрювали, але не могли до ладу пояснити – гарячка якимось чином допомагає тілу потилати інфекцію. Тож він дійшов логічного висновку – на початку 1900-х років Вагнер Яурек почав уводити пацієнтів малозаразні штами вірусів червоного тифу, малярії та віспи, які спричинили б лихоманку достатньо сильно, щоб убити сифіліс. Це було і справді небезпечно. Деякі з пацієнтів від такого лікування померли. Зрештою, він зупинився на малярії із слабким перебігом, оскільки цю виснажливу лихоманку за кілька днів можна було зупинити хініном. Після кількох трагічних спроб і помилок його експеримент спрацював. Вагнер Яурек повідомив, що завдяки малярії терапії виліковується шестеро із десяти хворих на сифіліс. Тоді як без жодного лікування цей показник становить 3 з десяти. У 1927 році він отримав Нобелівську премію з медицини. На сайті премії зазначено – Протягом усієї своєї кар'єри Вагнер Яурек найбільше переймався спробами вилікувати психічні захворювання за допомогою спровокованої лихоманки. Утім, дякувати Богові, зрештою, винайдення пеніциліну залишило маляріотерапію в минулому. Але Вагнер Яурек – один із небагатьох лікарів у історії, який не лише розпізнав роль лихоманки в боротьбі з інфекціями, а й прописав її як лікування. Пропасниці завжди лякали і заворожували своєю таємничістю. Давні римляни вшановували богиню Фебріс, яка захищала людей від лихоманки. Для її задобрення в храмах освячували амулети, сподіваючись запобігти наступному нападові ознобу. Але Вагнер Яурек дещо второпав. Гарячка – це не просто випадкова прикрість. Вона справді відіграє певну роль на шляху до одужання – Тепер у нас є ліпші наукові підтвердження користі гарячки в боротьбі з інфекціями. Доведено, що зростання температури тіла на 1 градус знижує темпи реплікації деяких вірусів у 200 разів. Численні дослідники виявили ліпші результати серед пацієнтів, які мали гарячку. Сказано в одній з публікацій Національного інституту охорони здоров'я США. На вебсайті Дитячої лікарні Сіетла є рубрика з поясненнями для батьків, які часто панікують за найменшого зростання температури в дітей. Гарячка вмикає імунну систему організму. Вона допомагає тілу боротися з інфекцією. Типова гарячка з температурою 37,7-40 градусів – це добре для хворої дитини. Але ось тут закінчується наука і починається реальність. Лихоманку майже повсюдно вважають чимось поганим. Для максимально швидкого зниження температури приймають тайленол чи інші ліки. Попри мільйони років еволюції лихоманки як захисного механізму, ніхто з батьків чи пацієнтів, майже ніхто з лікарів і вже точно ніхто з фармкомпаній не вбачає в ній нічого, крім прикрості, яку треба усунути. Ці погляди не збігаються з відомими науковими постулатами. В одному з досліджень так безпосередньо сформульовано – Лікування лихоманки – звична частина протоколів інтенсивної терапії, і це радше пов'язано зі стандартними догмами, ніж із доказовою практикою. Говард Маркел, директор Центру історії медицини Мічиганського університету, так охарактеризував фобію лихоманки. Ці культурні практики так поширені, як і інфекційні захворювання, що за ними стоять. Чому так відбувається? Якщо лихоманка корисна, чому ми так старанно з нею боремося? Не думаю, що це складне питання. Лихоманка мучить, а люди не хочуть мучитися. Ось і все. Мета лікаря – не просто вилікувати хворобу, а вилікувати хворобу засобами, обґрунтованими і стерпними для пацієнта. Лихоманка, може, і має граничні вигоди в подоланні інфекції, але вона мучить. А я звертаюся до лікаря, щоб мені перестало боліти. Мені байдуже до подвійних сліпих досліджень, коли мене колотить під ковдрою. Якщо маєте пігулку, яка припинить лихоманку, дайте її мені негайно. Бажати лихоманки в разі інфекційного захворювання може і раціонально, але не розважливо. Ось ця філософія – вибір розважливого замість раціонального – це ще одна річ, яку слід враховувати, ухвалюючи рішення щодо грошей. Академічні фінансові студії присвячені пошуку математично-оптимальних інвестиційних стратегій. Я маю іншу теорію. В реальному світі люди не хочуть математично-оптимальної стратегії. Вони хочуть стратегії, яка максимально допоможе їм спокійно спати вночі. Гаррі Марковиц отримав Нобелівську премію за вивчення математичного співвідношення між ризиком і дохідністю. Одного разу його спитали, як він інвестує власні гроші – Тож він описав структуру портфеля на 1950-ті роки, коли й розробив свої моделі. Я уявив, яким засмученим буду, якщо ринок акцій піде вгору, а в мене не буде акцій. Або якщо він піде вниз, а в мене буде повно цих активів. Я поставив собі за мету мінімізувати свої жалі в майбутньому, тож розділив свої інвестиції 50 на 50 в облігації і акції. З часом Марковіц змінив свою інвестиційну стратегію, диверсифікувавши портфель. Але тут важливо звернути увагу на два моменти. Перший. Мінімізацію жалів у майбутньому важко раціоналізувати на папері, однак легко обґрунтувати в реальному житті. Раціональний інвестор ухвалює рішення на основі числових даних. Розважливий інвестор у переговорній в оточенні співробітників, у яких хоче заслужити повагу з дружиною, яку не хоче розчарувати, або з урахуванням думки дурних, але реалістичних конкурентів, зяття і сусіда та власних сумнівів. Інвестиції містять соціальну компоненту, яку часто ігнорують, дивлячись на це питання виключно крізь фінансову призму. Другий. Це нормально. Джейсон Свейк, в інтерв'ю якому Марковіц розповідав про свої способи інвестування, пізніше розмірковував. На мій погляд, люди не є ані суто раціональними, ані ірраціональними. Ніщо людське нам не чуже. Ми не любимо думати глибше, ніж треба. Від нас постійно вимагається зосередження уваги. Зважаючи на це, нема нічого дивного в тому, що піонер сучасної портфельної теорії сформував власний перший портфель практично без урахування своїх же досліджень. І так само не дивно, що пізніше він його вдосконалив. Марковіць не раціональний і не ірраціональний. Він розважливий. У фінансовій царині часто випускають із уваги факт, що та чи та формально правдива теза в певному контексті може являти собою повну нісенітницю. У 2008 році пара науковців із Єльського університету опублікували дослідження, в якому стверджувала, що молоді люди, які заощаджують собі на пенсію, мають додатково обтяжити свої пенсійні рахунки, використовуючи при купівлі акцій підхід 2 до 1. 2 долари позикових коштів на кожен долар власних грошей. Передбачається, що інвестори з віком поступово зменшуватимуть позиковий капітал. Таким чином, той, хто заощаджує, братиме на себе більше ризику в молодшому віці, коли ще здатний упоратися з великими стрибками на ринку, а в старшому віці ризикуватиме менше. Навіть якщо внаслідок використання кредитних коштів ви в молодому віці все втрачаєте, за використання підходу 2 до 1 падіння ринку на 50% залишає вас без нічого. То, на думку дослідників, усе одного виграєте в довгостроковій перспективі, якщо після краху забезпечити собі страховку, триматися плану і продовжуватимете заощаджувати із співвідношенням позикових коштів до власних два до одного. Така математика має ефективний вигляд на папері. Це раціональна стратегія. Але вона до абсурдного нерозважлива. Жодна звичайна людина не зможе, бачачи, як випаровуються кошти з пенсійного рахунку, залишитися настільки незворушною, щоб і надалі незмінно триматися попередньої стратегії. Вона покине цей підхід, знайде інший і, ймовірно, позиватиметься до свого фінансового консультанта. Дослідники стверджували, що за умову використання їхньої стратегії, очікувані пенсійні статки будуть на 90% більші, ніж якщо вкладатися у фонди життєвого циклу. Але друга буде на 100% розважливіше. Насправді, для вибору на позір і раціональних рішень є цілком раціональна причина. Ось така, наприклад. Припустімо, ви любите свої інвестиції. Це нетрадиційна ситуація для інвесторів. Беземоційне ставлення до своїх інвестицій це майже предмет гордості, бо воно видається раціональним. Та якщо за відсутності емоцій щодо стратегії чи акцій у портфелі ви з більшою ймовірністю відмовитеся від них, коли вони стануть проблемними, то позірне раціональне мислення перетворюється на перешкоду. Розважливий інвестор, який любить свої технічно недосконалі стратегії, має перевагу, бо він із більшою імовірністю дотримуватиметься своїх підходів. Мало які фінансові змінні корелюють із ефективністю інвестицій і ступенем ефективності, і, власне, шансами домогтися результату за певний період більше, ніж відданість стратегії протягом голодних років. В історичній перспективі шанси заробити гроші на ринках США в межах одноденного періоду становлять 50 на 50. Однорічного періоду – 68%, десятирічного періоду – 88%, двадцятирічного періоду – поки що 100%. Хай би що змушувало вас лишатися в рі, воно має кількісно вимірювані переваги. Якщо ви сприймаєте настанову «роби що любиш» як посібник із досягнення щасливішого життя, тоді вона звучить як пустопорожня порада і спеча вас перед баченнями. Якщо ж для вас це спосіб забезпечити тривалість дії, необхідно, щоб обернути собі на користь цілком кількісно вимірювані шанси на успіх, то ви розумієте – що цей підхід мусить стати найважливішим складником вашої фінансової стратегії. Інвестуючи в перспективну компанію, до якої вам геть байдуже, ви може потішитися нею, поки справи йтимуть добре. Та коли удача неминуче відвернеться, ви несподівано втратите гроші на активі, в якому не зацікавлені. Це подвійний тягар і шлях найменшого спротиву – переключитися на щось інше, Якщо ви захоплені компанією, в яку починаєте вкладати кошти, вам подобається її місія, продукт, команда, майстерність тощо. Неминучий період спаду, коли ви втрачаєте гроші, чи компанія потребує допомоги, пережити легше, бо ви, принаймні, почуваєтеся частиною чогось важливого. Така мотивація знадобиться, щоб не покинути цю справу і не перейти до іншої. Бувають і інші ситуації – у яких ліпше поводитися з грошима розважливо, а не раціонально. Є така добре описана схильність до місцевого. Люди воліють інвестувати в компанії зі своєї країни проживання, при цьому, ігноруючи інші, понад 95% місць на планеті. Це нераціонально, поки не зауважиш, що інвестування – це фактично віддавання грошей незнайомцям. Якщо обізнаність із країною допомагає здійснити цей рішучий крок у невідоме і надати підтримку незнайомцям, то це розважливо. Для більшості інвесторів дейтрейдинг і купівля акцій окремих компаній – це нераціональна стратегія. Надзвичайно великий ризик невдачі, але ці підходи в невеликих обсягах доцільні, якщо допомагають задовольнити потреби в діяльності і начіпати інші, більш диверсифіковані інвестиції. Інвестор Джош Браун, який переважно пропагує диверсифіковані фонди і вкладається в них, одного разу пояснив, чому також має у власності невелику кількість акцій окремих компаній. Я купую акції не тому, що збираюся за їхньою допомогою згенерувати вкрай підвищену дохідність. Мені просто подобаються акції, я купую їх із 20-річного віку, і це мої гроші, що хочуть і роблю. Доволі розважливо. Більшість прогнозів щодо подальшого розвитку економіки і фондового ринку жахливі, але робити прогнози розважливо. Важко прокидатися щоранку з думкою, що ви гадки не маєте, яке майбутнє на вас чекає, навіть якщо це правда. Діяти відповідно до інвестиційних прогнозів небезпечно, але я розумію, чому люди намагаються передбачити, що станеться наступного року. Це людська природа. Це розважливо. Джек Богл, покійний засновник інвестиційної компанії The Vanguard Group, усю свою кар'єру присвятив ревному пропагуванню пасивного інвестування в індексні фонди, які беруть низьку комісію. Багато хто з цікавістю відзначає, що його син зробив кар'єру як менеджер хедж-фондів і взаємних фондів, які ведуть активне інвестування та беруть високу комісію. Богл – людина, яка вважала – що фонди з високою комісією порушують прості правила арифметики, інвестував певні кошти у фонди свого сина. І як він це пояснив? «Ми вчиняємо деякі кроки із сімейних причин», розповів Богл в інтерв'ю The Wall Street Journal. Якщо в тому є певна непослідовність, ну що ж, життя не завжди послідовне. І справді далеко не завжди. Розділ 12. Сюрприз. Історія це дослідження змін, яке, за іронією долі, використовують для складання карти майбутнього. Професор Стенфордського університету Скотт Сейган колись виголосив фразу, яку всі, хто стежить за економікою чи інвестиційними ринками, мають повісити собі на стіну. І з нами повсякчас відбуваються речі, яких ніколи не траплялося раніше. Історія це переважно дослідження несподіваних подій. Але інвестори і економісти часто використовують її як беззаперечний довідник майбутнього. Бачите, як це іронічно і парадоксально? Бачите, яка це проблема? Глибоко розуміти економічну інвестиційну історію – це розумно. Історія допомагає нам калібрувати свої очікування, вивчати, де саме люди схильні до помилок, приблизно окреслює, які підходи можуть спрацювати. Але вона в жодному разі не є мапою майбутнього. Чимало інвесторів потрапляють у пастку помилкового сприйняття, яке я називаю «історики як пророки». Вони надмірно покладаються на дані з минулого, як на провісники майбутніх умов. І це в царині, де джерелом прогресу є інновації та зміни. Інвесторів не варто в цьому винуватити. Якщо розглядати інвестування як точну науку, історія видаватиметься ідеальним посібником із майбутнього. Геологи можуть на основі історичних даних за мільярди років формувати моделі поведінки Землі. Той самий підхід використовують метеорологи. І лікарі. У 2020 році нирки працюють так само, як і в 2020 Але інвестування — не точна наука. Це величезна група людей, які ухвалюють недосконалі рішення на основі обмеженої інформації про чинники, що матимуть величезний вплив на їхній добробут. Тож за таких обставин навіть розумники можуть перетворитися на знервованих, жадібних параноїків. Видатний фізик Річард Фейнман одного разу сказав, уявіть, наскільки складнішою була б фізика, якби в електронів були почуття. Що ж, у інвесторів є почуття. І то в доволі багатьох із них. Тож спрогнозувати їхні наступні дії, спираючись виключно на їхні кроки в минулому, складно. Наріжний камінь економіки – Змінюваність ситуації з часом, бо невидима рука ринку ненавидить нескінченну стабільність чи то надто несприятливих обставин. За словами інвестора Біла Боннера, містер ринок працює так. На ньому футболка капіталізм у дії, а в руці – кувалда. Мало що лишається незмінним протягом тривалого проміжку часу, тож не можна вважати істориків за пророків. Найголовніші руші у царині, пов'язані із грошима, – історії, які люди розповідають самі собі, та їхні вподобання щодо товарів і послуг. Ці чинники не відзначаються стабільністю. Вони змінюються залежно від культури і покоління. Завжди змінюються і змінюватимуться надалі. І тут ми застосовуємо до самих себе певний психологічний прийом, коли йдеться про гроші, надто захоплюємося тими чи тими людьми, які опинилися в певний час, у певному місці і здійснили певні кроки. Утім, досвід переживання якихось подій автоматично не робить із тебе знавця майбутнього. Насправді таке трапляється дуже рідко, бо досвід дає не стільки здатність до прогнозування, скільки надмірну впевненість у собі. Колись це добре пояснив інвестор Майкл Батнік. Йому закинули, що мало хто з інвесторів готовий до підвищення процентних ставок, бо вони не знають, як це. Останній великий період підвищення процентних ставок стався майже 40 років тому. Батнік заперечив, що це не має значення, бо переживання чи навіть дослідження подій минулого навряд чи підкаже, що станеться, коли ставки підвищать у майбутньому. «Ну то й що?» – відказав він. Чи буде поточне різке підняття процентних ставок, подібне до попереднього, чи ж до того, що було перед ним? Як відреагують різні класи активів? Подібно? Так само? Чи з точністю до навпаки? З одного боку, люди, які інвестували на тлі подій 1987-го, 2000-го, 2008-го років, набралися досвіду на найрізноманітніших ринках. З іншого боку, хіба не може цей досвід спричинитися до надмірної впевненості в собі? Неспроможності визнати власні помилки. Зациклювання на попередніх наслідках. Якщо надмірно покладатися на інвестиційну історію, як на інструкцію для прогнозування майбутнього, це призведе до двох небезпечних наслідків. Перше. Ви, імовірно, пропустите події, статистичні викиди, які найбільше змінюють перебіг процесів. Найважливіші події в історичних даних це великі статистичні викиди, що побивають усі попередні рекорди. Саме вони змінюють ситуацію в економіці і на фондовому ринку. Велика депресія, Друга світова війна, бульбашка доткомів. 11 вересня – крах ринку житла всередині 2000-х років. Жменька подій викидів відіграє надзвичайну роль, бо вони позначаються на цілому спектрі непов'язаних речей, які відбуваються після них у XIX та XX століттях народилося 15 мільярдів людей. Але уявіть, наскільки іншою була б нині світова економіка і цілий світ, якби лише семеро з цих мільярдів ніколи не з'явилися. Адольф Гітлер, Йосип Сталін, Маут Зедун, Гаврило Принцип, Томас Едісон, Білл Гейтс, Мартін Лютер Кінг. Я навіть не певен, що саме цей список максимально релевантний. Але практично все на світі, від кордонів до технологій та суспільних норм, нині було б інакшим, якби ці семеро не лишили свого сліду. Іншими словами, дуже дрібний відсоток людства виходить переважно відповідальний за той напрямок, у якому рухався світ протягом останнього століття. Те саме стосується проєктів, інновацій і подій. Уявіть останнє століття без... Великої депресії, Другої світової війни, Манхеттенського проєкту, вакцин, антибіотиків, мережі ARPANET, 11 вересня, розпаду СРСР. Скільки проєктів і подій припало на ХХ століття? Мільярди? Трильйони? Хто знає. Але тільки наведені вісім вплинули на світ у десятки і сотні разів більше, ніж усі інші. Ми запросто недооцінюємо, як складаються і накладаються одне на одне різні чинники, внаслідок чого легко применшуємо вплив хвостових подій. Наприклад, не замислюємося, як 11 вересня спонукало Федеральну резервну систему знизити процентні ставки, що стимулювало зростання бульбашки на ринку житла, що призвело до фінансової кризи, яка потягнула за собою спад на ринку праці, що підштовхнуло десятки мільйонів людей рвонути здобувати вищого освіту – внаслідок чого накопичилися студентські кредити на суму 1,6 трильйона доларів, 10,8% із яких позичальники не могли повернути. Мало кому інтуїтивно спаде на думку при'язати 19 викрадачів літака зі ступенем заборгованості за студентськими кредитами. Але саме так і відбувається у світі, яким рухають нечисленні статистичні викиди – хвостові події. Більшість поточних процесів у світовій економіці можна прив'язати до дрібненьких подій у минулому, які практично неможливо було передбачити. Найпоширеніший сюжет економічної історії про роль сюрпризів. Несподіванки стаються не через хибність наших моделей чи нашу недостатню кмітливість. Причина інша. Шанси, що батьки Адольфа Гітлера посваряться увечер за 9 місяців до його народження, були такі самі які шанси на його зачаття. Появу тих чи тих технологій важко передбачити, бо Білл Гейтс міг би померти від поліоміеліту, якби Джона Солк психонув і покинув спробу винайти вакцину від цієї хвороби. Ми не могли спрогнозувати зростання обсягів студентського кредитування, бо 11 вересня охорона аеропорту могла б конфіскувати у викрадача лідака той ніж. Ось такі справи. Проблема в тому, що, обмірковуючи майбутню дохідність інвестицій, ми часто використовуємо події на кшталт Великої депресії та Другої світової війни як підставу для формування і вибору найгірших сценаріїв. Але в цих непересічних подій на момент розгортання не було прецедентів. Тож прогнозист, який припускає, що найгірші і найкращі події минулого збігатимуться з найгіршими і найкращими подіями в майбутньому, насправді не слідує історії. Він ненавмисно допускає, що історію саме безпрецедентних подій не можна прикласти до майбутнього. Як пише Насім Талеб у книзі «Обдурені випадковістю» «Fulled by Randomness» Писарі стародавнього Єгипту відстежували найвищі рівні паводків на Нілі і використовували їх для оцінювання найгіршого сценарію для майбутнього. Те саме бачимо в ситуації з Фукусімською АЕС де 2001 року сталася страшна аварія через землетрус і цунамі. Станція була побудована так, щоб витримати найсильніші землетруси, зафіксовані в історії. Але будівельники не уявляли собі значно гіршого і не подумали, що найгірші катастрофи в минулому були безпрецедентною несподіванкою. Це не провальний аналіз і не неспроможність застосувати уяву. Усвідомлення того, що майбутнє може зовсім відрізнятися від минулого – це специфічне вміння, яке зазвичай не надто цінують у середовищі фахівців із фінансових прогнозів. У 2017 році я відвідав у Нью-Йорку звану вечерю, під час якої Деня Канемана запитали, як мають реагувати інвестори, коли прогнози виявляються хибними. Він сказав, стикаючись із несподіванками, ми щоразу, навіть визнаючи власну помилку, кажемо «О, я ніколи більше цієї помилки не пропущуся». Але насправді, помилившись через неспроможність передбачити певні події, ми маємо винести інший урок. Світ узагалі важко прогнозувати. Правильний висновок із несподіванок такий «Світ сповнений сюрпризів», а не «Слід використовувати минулі несподіванки як інструкцію для опису майбутніх обмежень» чи Минулі несподіванки – підстава визнати, що ми уявлення не маємо про можливі події в майбутньому. Історія майже не дає нам підказок про найважливіші економічні події майбутнього. Ті, які найбільше вплинуть на перебіг процесів. Вони будуть безпрецедентні, тобто ми не будемо до них готові. Тому, зокрема, вони і справлять такий великий вплив. Це стосується як страшних речей на кшталт рецесій і воїн, так і визначних подій штибу інновацій. Я впевнений у правильності цього передбачення, бо єдиний прогноз, точний практично в кожен момент історії, звучить так. Найбільше змінюють ситуацію і перебіг процесів саме несподіванки. Друге. Історія може вводити в оману щодо майбутнього економіки і фондового ринку, бо вона не враховує структурних змін, значущих для сьогоднішнього світу. Погляньмо на кілька таких значних чинників. Накопичувальний пенсійний план 401k існує 42 роки. Індивідуальні пенсійні рахунки Roth IRA ще молодші, запроваджені в 1990 роки. Тож нинішні персональні фінансові консультації і аналітику для американців щодо способів заощадження на пенсію не можна напряму порівнювати з тими підходами, які мали сенс якесь покоління тому. У нас є нові можливості і варіанти. Ситуація змінилася. Або візьмімо венчурний капітал. Якихось 25 років тому таких інвестицій просто не існувало. А сьогодні окремі венчурні фонди більші, ніж була вся ця індустрія покоління тому. Засновник Nike, Філ Найт написав у мемуарах про свої перші дні в бізнесі. Не було такого поняття, як венчурний капітал. В амбітного молодого підприємця було дуже мало варіантів, куди звернутися. І усюди в таких установах пантрували люди з нульовою уявою і небажанням ризикувати. Іншими словами, банкіри. Тобто, по суті, всі історичні дані про фінансування стартапів за період понад кілька десятиліть тому просто застарілі. Усі наші знання про інвестиційні цикли і відсотки банкрутств стартапів ґрунтуються на неглибокій історичній базі. Бо нинішні способи фінансування компаній – це геть нова історична парадигма. Або розгляньмо фондові біржі. До індексу S&P 500 до 1976 року не включали акції фінансових компаній. Сьогодні такі цінні папери становлять 16% індексу. Акцій технологічних компаній 50 років тому практично не було. Сьогодні вони становлять понад 20% індексу. З часом змінилися правила бухгалтерського обліку. Так само правила розкриття інформації, аудиту, обсяг ринкової ліквідності. Усе змінилося. За останні 150 років кардинально змінилися проміжки між періодами рецесій у США. Середній проміжок між рецесіями – зріс із близько двох років наприкінці 1800-х до п'яти років на початку ХХ століття і восьми років протягом останніх п'ятдесяти років. Поки я пишу цю книгу, виглядає так, що ми скочуємося в рецесію. Через 12 років після останньої рецесії, що почалася в грудні 2007 року. Це найдовший проміжок між рецесіями з часу до початку громадянської війни висунуто чимало теорій на пояснення зниження частоти рецесій. Одна з них твердить, що Федеральна резервна система тепер ліпше керує економічним циклом, або принаймні забезпечує його видовження. Інша, що важка промисловість більше схильна до перевиробництва в рамках циклу «підйом-спад», ніж галузі послуг, які домінували протягом останніх 50 років. Песимістичний погляд передбачає – що зараз рецесії відбувається рідше, але коли вже стаються, то є потужнішими, ніж раніше. Для нашої дискусії не дуже важливо, що саме спричинило ці зміни. Важливо, що ситуація вочевидь змінилася. Щоб простежити, як історичні зміни мають впливати на інвестиційні рішення, звернімося до робіт людини, яку багато хто вважає одним із найвидатніших інвестиційних умів усіх часів. Бенджаміна Грема Класична книга Грема «Розумний інвестор» – «The Intelligent Investor» – більше, ніж теорія. Вона дає практичні вказівки на кшталт формул, якими інвестори можуть скористатися для ухвалення розумних інвестиційних рішень. Я прочитав книгу Грема ще підлітком і вперше дізнався з нею про інвестування. Наведені на її сторінках формули мені відгукувалися, бо являли собою покрокові інструкції, як розбагатіти – Лише дотримуйся інструкцій. Здавалося, це просто. Та коли пробуєш застосувати ті чи ті формули, дещо з'ясовується. Далеко не всі з них насправді спрацьовують. Грем просував стратегії купівлі акцій, які торгуються за ціною, нижчою від вартості чистих оборотних активів. По суті, готівки в банку за вирахуванням усіх боргів. Це звучить чудово, але насправді мало які акції ще торгуються настільки дешево. За винятком хіба що копійчаних акцій – пеністоків, із якими часто пов'язані звинувачення у фінансових махінаціях. За одним із гремових критеріїв, консервативним інвесторам слід уникати акцій, які торгуються за ціною, що перевищує балансову вартість більше, ніж у півтора рази. Якби ви дотримувалися цієї рекомендації протягом останнього десятиліття, то мали б у портфелі практично лише акції страхових компаній і банків. Нема такого світу, де це вважалося б хорошим портфелем. «Розумний інвестор» – одна з найвидатніших книг із інвестування усіх часів. Але я не знаю жодного інвестора, який домігся б успіху, втілюючи в життя опубліковані гримом формули. У цій книзі повно мудрості, мабуть, більше, ніж у всіх інших виданих інвестиційних книгах але як практична покрокова інструкція, вона в найліпшому разі сумнівна. Що ж сталося? Чи був Грем лише шоуменом, який добре звучить, але дає недієві поради? Аж ніяк. Він сам був страшенно успішним інвестором. Але він був практиком і справжньою білою вороною. Він не плекав надмірної відданості інвестиційним ідеям і не тримався за них, коли забагато інших інвесторів теж уже вхопилися за ці ідеї і популяризували так, що ті втратили свою корисність. Джейсон Цвейк, який написав передмову до пізнішого видання Гремової книги, зазначав «Грем постійно експериментував і повторно перевіряв свої припущення. Шукав, що спрацьовує. Не вчора, а сьогодні. У кожному оновленому виданні «Розумного інвестора» Грем викреслював формули, наведені в попередньому виданні, і замінював їх на нові, певним чином заявляючи, що ті формули більше не працюють або ефективні не настільки, як раніше. А ось формули, які, схоже, даватимуть ліпший результат. Один із поширених критичних закладів до Грема полягає в тому, що всі його формули у виданні 1972 року застарілі. Єдина належна відповідь на цю критику така. Звісно, застарілі. Він замінив ними формули видання 1965 року, а тими – формули видання 1954, якими своєю чергою замінив формули зведення 1949 року, що ними доповнив і розширив оригінальні формули, наведені у книзі «Аналіз цінних паперів» Security Analysis 1934 року. Грем помер 1976 року. Якщо пропаговані ним формули з 1943 до 1972 року викреслювалися і оновлювалися п'ять разів, то як гадаєте, наскільки вони релевантні 2020 року? А наскільки актуальні будуть у 2050-му? Незадовго до смерті Грема спитали, чи залишився він прихильником стратегії детального аналізу акцій окремих компаній, тактики, завдяки якій прославився. Він відповів, «Загалом, ні. Я більше не підтримую скрупульозних методик аналізу цінних паперів задля пошуку найліпших із точки зору вартості можливостей. Це був путній підхід, скажімо, років 40 тому, коли було вперше опубліковано наш посібник. Але відтоді ситуація добряче змінилася». І ось ці зміни. З поширенням інформації про можливості зросла конкуренція – Завдяки технологіям інформація стала доступнішою, змінилася і галузева структура, адже економіка переключилася з промислових секторів на технологічні, де діють інші економічні цикли і інакше використовується капітал. Усе змінилося. Цікавий поворот у історії інвестицій, що глибше в історію занурюєтеся, то з більшою ймовірністю об'єкт дослідження ніяк не надаватиметься до застосування в сьогоденні. Багато інвесторів і економістів тішаться тим, що їхні прогнози підкріплені даними за десятиліття. Навіть століття. Але з огляду на розвиток економіки, часто найліпшим посібником із майбутнього є недавня історія. Бо вона з більшою ймовірністю описуватиме і ті важливі умови, які релевантні для завтрашнього дня. В інвестиційній сфері поширена фраза, яку часто вживають із насмішкою. «Цього разу все інакше». Хочете заперечити комусь, хто прогнозує, що майбутнє не буде, точно відзеркалювати минуле? Скажіть, о, то ти гадаєш, що цього разу все інакше? І відключіться. Джерело цієї тези – позиція інвестора Джона Темплтона. Найнебезпечніше чотири слова в інвестиціях – цього разу все інакше. Утім, Темплтон визнавав, що все-таки інакше, принаймні у 20% випадків. Світ змінюється. Звісно, змінюється. І саме ці зміни з часом мають найбільше значення. Як зазначив Майкл Батнік, дев'ять найнебезпечніших слів у інвестиціях звучать так. Найнебезпечніші чотири слова в інвестиціях, цього разу все інакше. Це не означає, що, міркуючи про гроші, треба ігнорувати історію. Але є важливий нюанс. Що глибше в історію занурюєшся – то загальнішими мають бути винесені уроки і висновки. Загальне – накшталт ставлення людей до жадібності і страху, способів поведінки в стресових ситуаціях, способів реакції на стимули. Зазвичай залишаються незмінними з часу. З тієї точки зору історія грошей корисна. Але специфічні тренди, конкретні торговельні операції, окремі сектори, конкретні причинно-наслідкові зв'язки між ринками – Поради, що людям робити з грошима – це завжди приклади еволюції в процесі. Історики – не пророки. Тож питання таке – а як слід обдумувати і планувати майбутнє? Розгляньмо в наступному розділі. Розділ тринадцятий. Простір для помилки. Найголовніше в будь-якому плані – запланувати, що план піде не за планом. Деякі з найліпших прикладів розумної фінансової поведінки можна знайти в несподіваному місці в Лас-Вегасі. Звісно, не серед усіх гравців, але невеличка група гравців у блекджек, яка практикує підрахунок карт, може навчити звичайних людей дечого вкрай суттєвого про управління грошима, як важливо залишати собі простір для помилки. Основу підрахунку карт у блекджеку прості. Ніхто точно не може сказати, яку карту Круп'є витягне наступною. Але відстежуючи, які карти вже було витягнуто, можна підрахувати, які карти лишилися в колоді. Завдяки такому підрахунку можна дізнатися, які шанси на те, що Круп'є витягне конкретну карту. Як гравець ви ставите більше, коли шанси, що випаде бажана карта, вам на користь. І менше, якщо шанси проти вас. Власне, Механізм підрахунку тут значення не має. Важливо те, що гравець у блекджек, який підраховує карти, знає, це гра ймовірностей, а не достовірностей. За кожної партії гравці знають, що в них добрі шанси виявитися правими, але й добрячі шанси помилитися. Може, це прозвучить дивно стосовно цього фаху, але їхня стратегія цілком ґрунтується на скромності. Вони покірно приймають факт, що не знають і не можуть знати достеменно, що станеться в наступну хвилину. Тож відповідно до цього і грають свою партію. Система підрахунку карт ефективна, бо вона трохи змінює шанси на користь гравця, а не грального закладу. Але поставте забагато, навіть якщо шанси нібито на вашу користь, і в разі помилки програєте стільки, що не вистачить грошей продовжувати гру. Ніколи не настане мить, коли ви настільки матимете рацію, що зможете поставити всі свої фішки. Світ не являє такої доброти до жодної людини, принаймні на постійній основі. Треба залишати собі простір для помилки, планувати, що ваш план піде не за планом». Детальніше цю філософію описав Кевін Льюїс, успішний у підрахунку карт-гравець, зображений у книзі «Перемогти казино». «Bringing down the house». Хоча статистично доведено, що підрахунок карт ефективний, Однак він не дає гарантії виграшу в кожній партії, не кажучи вже про кожен ваш похід до казино. Переконайтеся, що у вас достатньо грошей, щоб витримати будь-які невдачі. Припустімо, що ваша перевага над казино становить приблизно 2%. Це означає, що казино все одно виграватиме в 49% випадків. Тож вам потрібно достатньо грошей, щоб витримати будь-який поворот подій проти вас. Перевірене правило Треба мати в розпорядженні принаймні 100 базових фішок. Припустімо, ви починаєте з 10 тисяч доларів. Тоді зручно грати 100-доларовими фішками. Історія рясніє прикладами гарних ідей, із якими зайшли так далеко, що їх уже було не відрізнити від поганих ідей. Лишати собі простір для помилки – мудрий крок, бо так ви визнаєте, що невизначеність, випадковість, шанс, невідоме – це постійна частина життя. Єдиний спосіб давати з цим раду – збільшувати розрив між тим, що, на вашу думку, станеться, і тим, що може статися, при цьому зберігаючи спроможність зіп'ятися на ноги і спробувати ще раз. Бенджамін Грем відомий своєю концепцією запасу надійності. Він описав її всебічно і із математичними деталями. Але моє улюблене резюме цієї теорії він озвучив у одному з інтерв'ю. Мета запасу надійності – щоб відпала потреба в прогнозах. Важко переоцінити потужність цього простого твердження. Запас надійності, який можна також назвати простором для помилки чи надлишком, це єдиний ефективний спосіб безпечно рухатися світом, яким керують імовірності, а не достовірності. І майже все, що пов'язане з грошима, існує саме в такому світі. Давати точні прогнози складно. Це очевидно для тих, хто рахує карти, бо ніхто не може достеменно знати, де саме в перестасованій колоді лежить конкретна карта. Це менш очевидно для тих, хто запитує, якою буде середня річна дохідність фондового ринку протягом наступних 10 років? Чи коли я зможу вийти на пенсію? Але всі ці питання засадничо однакові. Найліпше, що ми можемо зробити, аби відповісти на них, обміркувати шанси. Гремів запас надійності це просте припущення, що світ перед нами не варто розглядати в чорно-білих тонах, вважати його повністю передбачуваним або ж цілковитою лотереєю. Розумний спосіб оцінки сіра зона. В кожному випадку ми розглядаємо і приймаємо цілий спектр потенційних результатів але практично в усіх своїх діях щодо грошей люди недооцінюють потребу в просторі для помилки. Біржові аналітики дають своїм клієнтам цільові показники щодо цін, а не їх діапазон. Фахівці з економічних прогнозів передбачають ті чи ті події з точними цифрами і рідко коли вказують широкий спектр імовірності. Експерт, який демонструє непохитну певність, матиме більше послідовників, ніж той, хто каже – ми не знаємо, напевне, і говоримо про ймовірності. Ми вчиняємо так у всіх фінансових починаннях, особливо коли йдеться про наші власні фінансові рішення. Гарвардський психолог Макс Базерман показав, аналізуючи плани ремонту житла інших, більшість людей припускають, що вартість проєкту перевищить бюджет на 25-50%. Та коли йдеться про власний проєкт, люди оцінюють, що ремонт скінчиться вчасно і не вийде за рамки бюджету. І врешті залишаються розчаровані. Ми не допускаємо можливості помилки з двох причин. По-перше, на нашу думку хтось мусить знати, що ж там у майбутньому, бо якщо визнати, що воно невідоме, то це принесе неприємні відчуття. По-друге, якщо ви не здійснюєте кроків, щоб скористатися цією візією майбутнього, коли вона втілиться, то завдаєте собі шкоди. Але простір для помилки недооцінюють і хибно інтерпретують. Його часто розглядають як консервативну страховку для тих, хто не хоче сильно ризикувати чи достатньо впевнений у своїх поглядах. Але за незалежного застосування простір для помилки – це якраз зовсім протилежна річ. Він допомагає витримати низку потенційних наслідків і завдяки цій витривалості залишатися на плаву досить довго, щоб скористатися тими малоймовірними шансами, які випадуть на вашу користь. Найбільші вигоди і виграші трапляються нечасто. Може, тому що це рідкість, або ж їм потрібен час, щоб накопичитися. Тож, якщо людина заклала для себе достатній простір для помилки в одній частині стратегії, готівковій, забезпечивши можливість пережити труднощі за рахунок інших стратегічних активів, цінних паперів, то вона має переваги над тим, хто втратив усі ресурси, програв, але продовжує вкидати жетони, хоч і помиляється. Це добре розумів Білл Гейтс. Коли Майкрософт лише починала, він сказав, що сформував консервативний підхід, хотів мати на банківському рахунку стільки грошей, щоб виплатити зарплату за рік, навіть якщо не буде жодних надходжень. Ворен Баффет висловив аналогічну ідею на зустрічі з акціонерами Berkshire Hathaway 2008 року. «Я пообіцяв вам, рейтинговим агентствам, собі завжди забезпечувати Berkshire великими готівковими резервами. Якщо доведеться вибирати, я не проміняю навіть нічний сон на можливість отримати додатковий прибуток». Є кілька специфічних моментів, у які інвестори мають замислитися про простір для помилки – Перший – волатильність. Ви переживете, якщо вартість ваших активів упаде на 30%. За цифрами в електронній таблиці, можливо, так, якщо йдеться про те, що ви продовжуєте оплачувати рахунки і отримувати грошовий потік. Але як щодо психологічного стану? вплив падіння вартості активів на 30% на психіку легко недооцінити. Ваша впевненість – може похитнутися саме в той момент, коли ринок пропонуватиме найліпші можливості. Ви чи ваша половина вирішите, що настав час для нового плану, для зміни кар'єри. Знаю кількох інвесторів, які покинули це заняття після отримання збитків, бо почувалися виснаженими, фізично виснаженими. Електронні таблиці добре показують, коли цифри сходяться, а коли ні. Але вони не змоделюють, як ви почуватиметеся, вкладаючи дітей спати і міркуючи, а якщо ви ухвалили помилкові інвестиційні рішення, які зашкодять їхньому майбутньому. Один з ігнорованих аспектів права на помилку – це забезпечення зазору між тим, що ти можеш пережити технічно, і тим, що емоційно тобі під силу. Інший момент – заощадження на пенсію. Можна зазирнути в історію і побачити – що, наприклад, американський фондовий ринок із 1870-х років давав річну середню дохідність на рівні 6,8% після вирахування інфляції. Ці дані в першому наближенні допустимо використовувати для оцінки, чого чекати від власного диверсифікованого портфеля, за допомогою якого ви заощаджуєте на пенсію. За допомогою цих припущень щодо дохідності можна вирахувати суму грошей, яку потрібно заощаджувати щомісяця, щоб досягти цільової суми заначки на старість. Але якщо майбутня дохідність буде нижчою або якщо тривалий проміжок історії, де й підстави для високої оцінки майбутнього в довгостроковій перспективі, але ваша дата виходу на пенсію припадає на розпал жорсткого ведмежого ринку, як у 2009 році, Якщо побоявшись перспективи ведмежого ринку, ви розпродасте всі акції і врешті прогавите бичачий ринок, тож зароблена вами дохідність у дійсності буде нижча за середню по ринку? Якщо вам доведеться зняти кошти з пенсійних рахунків у віці 30+, щоб покрити непередбачувані медичні витрати? Відповідь на всі ці «якщо» одна – ви не зможете вийти на пенсію так, як прогнозували. І це може стати катастрофою. Рішення просте. Оцінюючи майбутню дохідність своїх інвестицій, лишіть собі простір для помилки. Це більше мистецтво, ніж наука. Для власних інвестицій, на яких я детальніше зупинюся в розділі 20, я передбачаю, що в майбутньому їхня дохідність протягом мого життя буде на третину нижчою від історично середнього показника. Тож, Заощаджую більше, ніж відкладав би, якби передбачав, що в майбутньому все буде, як у минулому. Це мій запас надійності. Майбутнє може скластися гірше, дохідність буде більш, ніж на третину нижчої за попередню. Однак жоден запас надійності не дає 100% гарантії. Запасу розміром у одну третину мені досить, щоб спокійно спати вночі. А якщо в майбутньому все-таки піде аналогічно до минулого, матиму приємний сюрприз. Найліпший спосіб досягти щастя і блаженства – прагнути малого, каже Чарлі Мангер. Прекрасно. У простору для помилки є важливий родич, якого я називаю оптимістичним упередженням щодо ризику або синдром «російська рулетка» за статистикою має спрацювати. Це така налаштованість на сприятливий збіг обставин, що негативний результат здається неприйнятним за будь-яких обставин. Як каже Насім Талеп, можна любити ризик і при цьому абсолютно не мати схильності до краху. Насправді, саме таким і треба бути. Ідея в тому, що задля руху вперед потрібно ризикувати, але не варто навіть замислюватися про ризик, який вас зруйнує. Коли граєш у російську рулетку – Шанси на твою користь, але негативний результат не вартий потенційно позитивного. Жоден запас надійності не компенсує такого ризику. Те саме з грошима. У вас багато шансів отримати значні прибутки. Ціни на нерухомість зростають протягом більшості років, і протягом більшості років ви щотижня отримуєте зарплатний чек. Але якщо є 95-відсотковий шанс, що все розвиватиметься правильно, то є й 5-відсотковий шанс, що ви майже напевно переживете якісь негативні події на певному етапі життя. І якщо ці негативні події коштуватимуть вам повного краху, то прибутки і вигоди в рамках перших 95% не варті ризику, хоч як і привабливо не виглядали б. диявол у деталях, у левереджі. Через фінансовий левередж, використання позикових коштів для збільшення операцій і прибутків, рутинні ризики можуть призвести до краху. Небезпека в тому, що за раціональним оптимізмом, який панує переважно більшість часу, не видно можливостей краху, які з'являються час від часу. Внаслідок цього ми систематично недооцінюємо ступінь ризику. Ціни на житло за останні десятиліття впали на 30%. Кілька компаній оголосили дефолт за своїми боргами. Це капіталізм. Це трапляється. Але ті, в кого високий рівень левереджу, були знищені двічі. Не лише зазнали краху, але й позбулися будь-якої змоги повернутися в гру тоді, коли постануть інші нагоди. Власник житла, який прогорів 2009 року, не мав шансів скористатися дешевою іпотекою 2010 року. Лемонт Брадзерс не мав змог інвестувати в дешеві боргові цінні папери 2009 року. Для них усе скінчилося. Щоб якнайліпше скористатися таким станом речей, я застосовую до грошей стратегію штанги. Ризикую з однією частиною грошей і боюся навіть чіпати другу. У цьому нема непослідовності, хоча через психологію грошей вам здаватиметься, що є. Я просто хочу гарантовано забезпечити собі можливість протриматися аж до того часу, коли мої ризики окупляться. Щоб досягти успіху, треба вижити. Повторю тезу, що вже кілька разів звучала в цій книзі. Спроможність робити, що хочеш, коли хочеш, скільки хочеш.